Lesboseko Moriako errefusiatuen eremu berrian egun bost mila pertsona bizi dira. Pertsona hauek laguntzen gobernuz kanpoko erakundeku utsi batzuk daude, Hauen artean zaporeak elkartea. Europar Basuna eta bertako erakundeen laguntza oraindik eskaz dutela salatzen dute. Malen garmentia Lesboseko Moriako errefusiatu kanpamenduan zaporeak elkarteko koordinatzailea ez dago urneiko atenontzat berriro ere pilatuta daude e, ezin dira babestu ez hotz, ez da berotik ere hortaz bueno ba egoerak orain ikusi dena da eginduela bueno perpetuatzera ez beti esan izan dugu bueno erreda eta orain zer ez ikusi ziren pertsona errefuxatu guztiak ez borroka horretan esanez ez es, ez es, ez guk ez dugu beste kanpamendu bat nahi? baizik eta nei dugu da irla honetatik irteera eduki ez Nahi dugu irte irla honetatik irten penintsularari iritsi eta horrek ematen dizun barnasarekin ba, ez eta eskatasun hori eskubide delako batez ere. Usi duguna da berriro ere, bueno, ba alduten einean atera dituztela aliketa pertsona gehien penintsulara, baina Ja, bueno, ez nahikoak oraindik ere bost mila pertsona baina gehiago daude Irla hontan e, bueno, hatxilotutak azken finean, ez dutelako eskubido hori hemendik irteteko eta ikusten dugu erantzuna beti dela berandu, du beti zerbait gertatu behar da horrelako katastrofe bat gertatu behar da erantzun neuri txiki bat jasotzeko eta batez ere ikusten duguna da orain ere ba bizkarra ematen daudela ez betikoari orain afganistanek badu horrelako ez ezaguna den gaia mundu guztia horta ez dabilizketan eta ikusten dugu orain mugimendu politiko batzuk egoten ari direla baina izango dira benetan garantiazkoak izango dira benetan egon korraketa luzar orako edo publizitate kanpaina besterik ez da Zaporeak elkarteak moriako errefusiatu ere muan lanean jarraitzeiko ezinbestekoa da Euskal Herriko hainbat elkarte eta erakondetatik jasotzen duten laguntza Ba, egukazken finean argi daukagu eh, zentzitate bezala eta organizazio bezala ezinbestekoa dugula angoa Euskal Herriko mugimendua eta duzun bezala, eh, zango elkartasuna. Hortaz, eh, han delegazioen bitartez lan egiten dugu, hau da, iriburu bakoitzen edo ta tazonalde bakoitzen badagu delegazio bat lanean, eta beraien, ba, iniziateba ezberdinak, hau da, janari bilketa, edo diru, diru bilketa, bueno, oie guztiek egiten dute proiektua benetan martxan jarraitza hemen, eh, e, egia da, bai, espero dugula, hontan edo urrengoan, ba, bilketa handi bati asiera emateaz, egu, ikusten dugu baita ere, janari beharra badaukagu eta hiela da covidek ere asko mantxotu duenez aurreko urteko janari bilketak orain ere gure almazenak oso oso justu dauzkagu. Hortaz bai asiko da, bai saiatuko gara, bueno, ba kanpaina hundi bat martxan jartzen batez ere elikadurak biltzeko eta horrekin atera ez gizardeari ere argi esateko hau ez dela gelditu, hau ez dela bukatu, ez batsuetan gaitzaigulako, ez badugu gure arpegi aurrean ikusten, ez dugu sinisten edo nahiago dugu ez pentsatu, ez? Zaporeak elkartearekin harremanetan jartzeko edota laguntza emateko vbikoitza irualdi zaporeak.euz wekunean sartzea besterik ez duzue.